du lytter til Det Tomme Magasin med Martin Nørgaard og Elias Ehlers. Velkommen til Nakker Sæd. I dag skal vi prøve at fange en grævling, uh, og jeg kan se, at vi, vi nærmer os faktisk allerede nu. Kan jeg se, uh, Gustav? Gustav. er du klar? Ja, ja. S -s -s. Lidt til dig på. Og så bare det mindste. Nu, løb, løb, gør du så op, så op, så op, ja. Den kommer venstre, og hey, ja, den. Jeg har den, jeg har den, jeg har den, jeg har den, jeg holder den. Jeg holder den, jeg den. Fuck dig, fuck dig, din grælling. So, man. pæk, so, pæk, so, lydergrælling. Uh. Så fik vi da anket den, var Ja, yeah. men du ved, så, huha, yeah. så mangler vi faktisk bare det sidste. Åh, ja. Tusind godt. Øhh. Så er der fede. Nå. Du har alt fra den her gang. Se, se med i næste uge, hvor vi skal fange en laks. Ej, helt ærligt, du lytter til det tomme magasin, okay? Velkommen til Iværksætterhjørnet, programmet hvor jeg, Jesper Thomas Søbæk, taler med iværksættere om, hvad de går og fumler med. Jeg har selv 30 vores erfaring som serieinvestor og iværksætter, men alt dette blinder i lyset af dansk gæst. Ingen ringer ind. Gert Galsgård, velkommen til. Tak skal I have. Gert, i Iværksættermiljøet kræver du jo ingen præsentation, men altså for alles skyld, så fortæl os lige, hvad er det, der gør dig til en levende legende i dansk erhvervsliv? Jamen det er jo fordi, at jeg får en øh, rigtig god idé tilbage i 80'erne. Øh, jeg drikker rigtig meget mælk på det her tidspunkt. En dag, der har jeg drukket så meget mælk, at jeg har så mange gamle kartonger, at jeg kigger på dem og tænker, ved du hvad... Jeg bygger skuldt af det der, og så sejler jeg væk. Og det var sådan, at øh, mælkekartons tømmerflåden blev opfundet. Magisk. Ganske magisk altså. Og hvad er det så, der sker umiddelbart efter? Jamen, jeg kigger på det her og tænker, at det kommer sgu til at stikke af lige om lidt, når folk får nys om det. Så jeg præsenterer teknologien, og så begynder millionerne bare at rulle ind. Altså, pludselig vil alle lave en og det går fandme stærkt. Og seks måneder efter, der bliver jeg registreret som Danmarks yngste milliardær. Og det... Er jo ret flot i en alder af, af syv. Arh, det må man sige. Det er fuldstændig fantastisk, altså. Og nu, nu vil rygterne jo at du er klar med endnu en genisdrej. Jamen, det er rigtigt. Det er, der er noget stort på vej. Kan du, du løse sløret lidt for, hvad, hvad det er? Altså, jeg ryster af spænding. Jamen, jeg har taget hele problematikken omkring mundbind, og så har jeg vendt den på hovedet. Alle siger, at de er udsolgt hele tiden. Men vil du være? Den trend, den er slut på mandag, når jeg lancerer det nye mundbind. Et mundbind! Du aldrig løber tør for. God, altså jeg, jeg, jeg vidste, at det ville blive en god i dag, når de kom. Men altså, men altså jeg, jeg tror simpelthen ikke, at jeg skulle være vidne til historie. Nej vel, vil du prøve ikke? Jeg har øh, nogle øh, prøve med, det, det Det vil være min sande sand ære. Ja, okay, så lukk lige øjnene. Selvfølgelig, selvfølgelig. Godt spændende, godt spændende. Ja, så sætter jeg bare lige... Så bare lige have det her omkring ørerne, og så skal vi. Lige... Så, ja, så kan du bare åbne øjnene. Hvad siger du så? Øh, ho, ho, ho, det ho Åh, uh, oh, nej hvad? Er det... Er det... Er det sgu gjerne bindt med en stor i? Ja, det har været min mors! Åh, uh, uh, uh, uh, det brugt! Øh! Uh -uh. uh -uh. ja, man skal tænke på billederne, og... Uh det er jo også smart. Det får ligesom folk til at holde afstand i metroen og sådan noget. du vente min situation, sidder det er der? Ellers så ser det jo vanvittigt dumt ud. Selv tak, Jesper, og husk, du kan gå ind på brugtbindtilmunden.dk fra mandag, og få dit helt eget brugte bind til at for munden. Hej hej. Den værste i mit liv. Velkommen til de skabede nyheder. I dag starter vi hos den danske musikbranche, der har været ude at sige Så kan det ikke have nok! Nu er vi stået her og kører røv i fem måneder! Nu må for helvede der kunne give os en plan! En eller anden form for plan! Joy, hvad sker der? Gør noget, Joy! Og til den udtalelse har Joy Monsen sendt en pressemeddelelse, der lød cirka sådan her Klap dog ham hey musebasser! Hvad hvad er, er så vigtigt, altså? Hvis du har så far med at, at noget, så du starte med at få rigtigt arbejde. Som for eksempel oh, Jeg tror alle sammen, vi kan være enige om, at jeg er virkelig, oh, virkelig dygtig til mit arbejde. Mmm, tøj. Åh, oh, oh, mere tøj. Hvor efter Dansk Musikunion Union prompte svaret noget, altså Fuck dig, tøj! For kvælderlejen har skudt efterhånden bedre økonomi, end vi har! Gør noget, for helvede! Hvad er det, du venter på? Læg sæde på flyverkølen hele dagen og spise bøfsandigt! Gør noget! til Joey Monsen udtalte, at oh, jeg spiser faktisk andre ting end bestanddes på Zika. Jeg spiser også Punse Mix, og oh, så so færdighedsfaget i oh, so Danshandles. For jeg ønsker kris, og jeg Jeg er så spændende, og oh, så so konjureret. Oh. Det var alt for de skabede nyheder. Vi ses! Okay, Anton, vi er klar herude. Ja, jeg er også... Øh, øh, ja, eller jeg, jeg er klar herinde. Det er godt at høre, for vi skal vi skal virkelig også have den her freestyle i kassen nu, så vi kan få pladen ud inden jul, ikke? Ja, helt sikkert. Godt. Og husk, øh, ja, det må jo gerne handle om dig. Det må gerne ja, sådan komme fra dig. Ja, bare, øh, bare mig. Okay, Check. Øh, Give øh, Giv mig et beat, all. <coughs> Min navn, det er Anton. Jeg har aldrig været i Stanton. Og hvis du møder mig på gaden, så kan du få et handjob. Stop. Stop. Kunne du selv mærke det? Ja, altså det var meget... Det var, var det for fedt, eller hvad? Nej, men handlede det der om dig? Nej, nej. nej. men det kan også være, at det er for svært for dig. Øhm, prøv at se, om du kan få det til bare at lyde godt. Okay, bare det skal jeg bare lyde det. godt. Ja, for det lyder også dårligt. Så hvis du prøver... Vi tager en ting ad gangen. Du starter med at få det til at lyde godt, og så ser vi på det. Okay, det forstår godt. Yes. Mm. Hvad, hvad laver du? du? Hvad fuck var det? det? Jamen, det var sådan noget i ja, en DD-agtig noget. Det lyder da meget godt, gør det ikke? Okay. Vi går... Altså... Jo, det lød... Nej. Det lød, igen, det lød dårligt. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Det lød oh. dårligt. Og du sagde ikke noget, jo. Du sagde bare lyde. Altså, ja, du er rapper. Du det... hedder Rap. Du kalder dig Rapper Anton. Ikke? Ja. Det er det... ikke for at være efter dig, men jeg er nødt til at, at bede dig om at rappe i stedet for bare nynden. Forstår du det? Øh... Ja. ja. Okay, men hvad skal jeg rappe så? Øh, prøv at rap. Jeg ved ikke, hvad der er tilbage. Prøv at rappe noget sjovt. Kan du rappe noget sjovt? Ja, jamen det kan da sagtens. Okay, fint. Så gør det. Okay, cool. En dansker, tysker og en svensker, de går ind på en bar! Så Men siger den Hvad en... du nu? Hvad, hvad, altså, jeg... Øh, hvad ja. er det, du laver nu? Men du sagde, det skulle være sjovt ja. ja. Men der er da ikke noget sjovt i den gamle vidtigheder. Okay. Det er bare, jeg vil gerne, for din skyld og for pladetidsskabets skyld, have en fed... Freestyle Rap Så du kan udgive dit album Inden jul Nu hvor der vil være God penge i det Og altså Og du Hedder rapper Anton Og du kalder dig selv Freestyle Rapper Okay men hvad så Hvad med en freestyle Julerap Rap Julerap så H Kunne det være noget Ja yeah. Okay yes Hvis du godt kunne tænke dig At være ham Med freestyle julerappen Så gør vi det Jamen, hvad, jamen det går godt Okay fint så, gør, så, så prøver du det Okay <coughs> Juletræ, tre, min vander, holder på en gløger og skyder en pander. Yo, yeah, Fuck ja. Det. Vi drupper det. Det er fint nok. Du kan bare gå hjem, Andersen. Vi, jeg tror bare vi, vi brander studiet og så går jeg hjem og skyder med pækken. Vi ses. Det er Hej med jer og velkommen til Søren Rye direkte. Hej til alle jer hjemme i stuerne. Hvis I synes det så lidt voldsomt ud, da jeg sådan kravlede ud af en rotodendronbusker og skød Søren ryge i roen, så kan jeg faktisk godt forstå det. Men bare rolig. I naturen er det helt almindelige og dyr, der lider. Og hvis Søren havde været en hest, så havde vi gjort det her for længe siden. Sørn ytrede over for DR's ledelse et ønske om at gå på pension, og der var det jo nærliggende at stille spørgsmålet. På pension fra hvad, Søren? Er vade rundt i din have, mens du snakker med dig selv? Hvad har du så tænkt dig at lave, når du går på pension? Få du et rigtigt arbejde? Søren forklarede, at han faktisk havde sendt over 200 programmer på 28 år. Og han lød selv meget imponeret, men det er jo mindre end 10 programmer om året. Det tangerer jo ikke engang et deltidsjob. Men Søren insisterede, og ja, så var der jo ikke så meget andet at gøre. Han skal i hvert fald ikke hive en masse penge ud af DR's pensionskasse, for så er der ikke noget tilbage til alle os medlemmer. Nu vil jeg begrave Søren i hans eget kartoffelbed, og så kan alle jer derhjemme i stuerne jo fuck ud i jeres egne haver, hvis I er så glade for naturen. Det her er fjernsynet for helvede. Der skal ske noget. Om lidt sender vi DR's nye reality-serie skamferede ghettoprinsesser Søren Værge, men først skal jeg lige smage eller af Sørens jordbær. Åh, oh, det var en Som en del af Public Service-forpligtelsen får du nu den danske kongerække på 30 sekunder. Godmorgen gamle. Har du Svend, et eller andet den første. Fræk den anden. Kristensine. Johnny for Farum. En hest. Mælkemand Morten. Jørgen Demilius, Laura fra X-Factor. En trappestige. Gamle spøgelser. er To ledestoler. Nils. En pæger, Sti Tøthing, grav hun, Jakob den 10e, Charlotte forprag, kaptajn Herdok, en fra Ringsted, Søren, en kasse avicinor, et sank hansbål, Jesdorf, Knud, Kevin Maurusen, Jimmy Jørgade, 1. august, Jarlner Højstykkel, en ringvind. Du lytter til Nattevagt. Nej, det er heller ikke rigtigt. Det er fordi jeg elsker at leve. Jeg lever hele dagen. Jeg lever faktisk lige nu. Jeg hedder slet ikke Britta. Faktisk hedder jeg Søster og i fængsel for fuskeri. Det er heller ikke rigtigt. Jeg hedder Rikke. Jeg sidder sommerhus på Orey. Kæft for jeg keder mig.